Hallani? Hallani? Nagyon jó. Jó estét mindenkinek! Én kádas Péter vagyok, az Avatar Creations-től. Ez egy játékfejlesztő cég. Nagyjából száz százalékban magyar játékfejlesztő cég. Illetve a fejlesztők mind magyarok, csak a termék, ami végül született, a Perpetuum, amit most be fogok mutatni, az csak nagyjából száz százalékban magyar. Az Avatar Creations az nagyjából 2005 óta dolgozik ezen a Perpetuum nevű MMORPG-n. A fejlesztőcsapat az nagyon kicsi, összevetve a nagy cégekhez, például a Blizzardhoz képest elenyésző, tehát tényleg a kezdetektől kezdve egészen máig egészen 12 főig bővült ki a fejlesztőcsapat. Ide kell venni két szerverkódolót, két klienskódolót, 3D grafikust, 2D grafikust, egy szövegírót, aki én volnék, több-kevesebb sikerrel, egy olyan embert, aki a számokért felelős, tehát akit fenékbe lehet rúgni, hogyha valami túl nagyot sebez, vagy túl keveset sebez, és hát egyéb emberek, akik pesztrálják a mi közösségünket. Hogy mi az MMORPG? Nem tudom, hogy kik vannak tisztában a fogalommal. Egy ö, Olyan játékot kell elképzelni, ahol borzasztóan sok ember játszik egy egyszerre. Egy standard lövözözös játékban ugye 32 ember tudja egymást kinyírni. Itt viszont tényleg ezeres nagyságrendben kell gondolkodni. Um, a játékok, az MMORPG-k népszerűségét valószínűleg az adhatja, hogy mivel egy ilyen társadalmat próbálnak megszimulálni, tehát a legtöbb és a legkomplexebb játékok társadalmat akarnak szimulálni, azt az ígéretet adhatják a játékosoknak, hogy egy igazságosabb környezetbe kerülnek. Tehát ha valaki regisztrál egy ilyen játékba és elkezdi, akkor nagyjából ugyanolyan eséllyel, eséllyel indul, mint a nem tudom, mint a, a fia, vagy, vagy akár Bangladesből is ugyanolyan adatokkal lehet játszani. A piac az borzasztóan nagy, ahogy látjuk, a, a regressziós görbe az nagyjából 21-22 millió önéken tetőzik, és ahogy lehet látni, az a kis kiugrás a piaci egyenlőség, egyenlőtlenségből is fog majd következni. Az a pici kiugrás ott lefelé, 2009 és 2010 között, az egyetlen egy World of Warcraft uh, bug miatt következhetett be. A piac tehát óriási, tehát tényleg ezt a piacot meg lehet célozni, csak nagyon jó stratégiát kell választani ahhoz, hogy ide be lehessen törni. Um, ez a műfai megoszlás... Um, hogy a zöld szeletke az végül is mi lehet, az a fantasy stílus, ide kell képzelni az orkokat, az elfeket, a törpéket, az összes olyat, amit nagyjából a gyűrűk urából láthattunk. A piros az 1,5%-os kategória, az az egyéb lenne, ide tartozik például Hello Kitty online. <tos> <tos> És a kevesebb, mint 3% az a kifi, tehát piaci igény is van a Skifi játékokra, és nagyon sokan szeretik ezeket a játékokat, ide akarunk mi betörni. Ez az ábra akarja mutatni, eléggé hektikus, de tényleg ezek a piaci viszonyok. 0 és 50 ezer előfizetők közötti játékoknál egy-két játéknak sikerült nagyon hamar megtapadni a piacon, és ezt az előnyt borzasztóan gyorsan el is vesztették. és sok játéknál látható, ugye, hogy elértek egy néhány ezer, maximum néhány ezres előfizetői számot. Viszonylag bírták egy ideig, valószínűleg a Rossz stratégiának köszönhetően, így hirtelen vége is szakadt ennek a óriási menetelésnek. Ez már egy jóval nagyobb szeletke, jóval kiegyenlítettebb grafikonokat is lehet látni. Ezek a játékok valószínűleg azért futhattak be, Ilyen sikeresen, például, hát a Warhammer Online az a nagy zöld kiugrás, ez például egy eléggé rossz példa, de a kiegyenlítettek grafikonokon látni azt, hogy egyes játékok jó stratégiával próbálkoztak, végigtörődtek a játékosok igényeivel, és hát nyitottak voltak minden újdonságra. Tehát a piac az nagyjából minden előfizetői kategóriában, az előfizetői számokat illetően, az... Voltasztóan kiélezett, tehát nagyon-nagyon sokat kell azért tenni, hogy az ember megragadjon ezen a piacon. Hogy jöhetett létre ez a robotozó homokozó? A homokozó szót azért tettem bele, mert ennek a játéknak koncepciója az angol kifejezésével élve sandbox. A sandbox az egy olyan, olyan játékot kell elképzelni sandboxok alatt, hogy a fejlesztők a homokozó határait jelölik ki. Ezen belül pedig a játékosok olyan homokvárat építenek, amilyet szeretnének, illetve szét is rúghatják egymásét szabadon. Persze, szabályok van. Hogy mi kellett ahhoz, hogy létrejön ez a projekt, például több évtizedes játékkészítői rutin teljes és alapos hiánya. Nem viccelek, az egész csapatból nagyjából egy embernek van, aki valami nevezhető játékfejlesztői tapasztalata. Mindenki abból a tudásból dolgozik, amit így az évek során magára szedett. A fejlesztés során eléggé nagy helyzeti előnyünk volt, mivel a műfajnak már voltak lefektetett alapjai. Tehát nyilvánvaló, hogy a Mario az már egy kifutott műfaj, tehát abból MMORPG-t csinálni, Uh, igen, a Hello kitty viszont tényleg egy piaci rész volt, arra érdemes volt betörni. Uh, a harmadik ilyen fontos pont, hogy a folyamatos kommunikáció fejlesztő-fejlesztő között, uh, ez egy nagyon-nagyon fontos pont, tényleg az egész fejlesztő csapat az uh, nap mint nap, sőt, percre-percre kommunikál. Um, ez általában vicces animgif nyilvánul meg, hajnali kettőkor. És játékos szinten is, tehát a nap 24 órájában tényleg érdemes nézni a visszajelzéseket, a fórumokat, hogy a, a játékosok milyen, milyen negatív, illetve pozitív kritikákkal illetik a játékot. A negyedik nagyon fontos pont, hogy a fejlesztők mind nyitottak legyenek arra, ami szóba jöhet, Tehát, hogy egy játékos javasol valamit, akkor azt érdemes megfontolni. A leges, legrosszabb stratégia, hogyha ettől elzárkózik az ember és datosan fejleszt játékot, Tényleg én személyes tapasztalatból is tudom mondani, hogy én például a szöveget, a játék szövegét, sztoriát írom, és pestrálom a fordítókat is, és ők is rengeteg hasznos tanácssal látnak el engem, amit egyáltalán nem szégyen beépíteni. Hogy mi kell a perpétumhoz? Két evő kanyálni speculative fiction. Ez olyan olyan elemeket jelent, amik nincsenek túlságosan távol tőlünk. Tehát nem ilyen 5-6 ezer évre előre menő skifi dolgokkal érdemes operálni, mert nem tudom, ez sokkal, jobban távol, sokkal távolabb áll az emberektől, mint amit így be lehetne fogadni, és sokkal könnyebb egy, egy, egy, egy sztorit körítenie köré. Három csipetnyi merítés jelenünkből. A játék storia, hogy ezt majd később kifogon fejteni, annyira nem áll távol a jelenünk korunktól. És és hát igen nagyon-nagyon sokat merít belőle. Öt púpozott tevők ajánlani komplexitás. A játék szerintük sikeres, majd reméljük igazol minket a történelem. És valószínűleg azért lehet sikeres, mert eléggé komplex. Hát például a Hello Kitty online-ban nagyon szép mostni tudok tenni a kis cicámra. De a mi játékunkban tényleg olyanokban gondolkodunk előre, hogy a robotot, amit vezérlünk, majd el is fog beszélni, hogy mi valójában egy robotot vezérlünk, ez a robot később legózható legyen, ezek a robotok esetleg talán majd egyszer repülők legyenek, és a többi és a többi. Két kilónyi megőrület. A játék alapkoncepciója az, hogy amikor az ember robotot vezet, már hogy az ember az nem egy karaktert irányít, hanem egy robotot, ezt azzal igyekeztük meglovagolni, hogy az egész világon így volt egy ilyen leszálló ága ennek a megtörténelemnek. Nem tudom, kik emlékeznek a Mac Warrior sorozatra. A tragikus hirtelenséggel megszűnt, sajnos így tök pangás van. Ezt igyekeztünk újra meglovagolni, és hogy ez a műfaj több millió potenciális játékost rejt magában, szerencsére, tehát az ő igényeiket, kell felmérni. A játékfejlesztése, ahogy én emlékszem, tehát a konkrétan kézzelfogható játékfejlesztése, az úgy kezdődött, hogy leültettek egy szép nagy székbe, és mondták, hogy akkor kéne egy ilyen kerettörténetet generálni a játékkörje, amire így rá lehet húzni majd a modelleket, a zenét, és a többi, és a többi. Ezt úgy próbáltuk meg fölépíteni, hogy a a nem túl távoli jövőben játszódik. Gargoy kollégámnak köszönhetően. A játékban nem 200 évvel, hanem 201 évvel többet írunk. A sztori kulcsfontosságú része az, hogy az űrkutatás továbbfejlődésének eredménye a féregjáratok használata. Ez ugye sok kifűben megjelenik. A féregjáratokkal jó messzire tudunk utazni. Szokáshoz kifejelem még az, hogy egy idegen bolygón van az emberiség, és egy idegen fajjal kell megküzdenie. A bolygó egyébként NIA névre hallgat, az idegen vaj pedig még kifejezett nevet nem kapott, de három faction van belőlük, és a játék kerete alapján hát a 23. század konquisztádóraként érezheti magát, ugyanis az emberiség nevében ezt a fajt ezt le kell igázni, és ki kell sajtolni belőlük minden, hát ne, ha nem is aranyhat, akkor energiát, illetve technológiákat. Az alapok lefektetésének a második fontos pontja volt a vizuál. A 3D illetve 2D grafikusoknak nagyon-nagyon fontos szerepe volt a játékban, amikor így megáll, megálmodták a játéknak a, az, alap, az alapját. És még majd későbbi képekből látni is lehet sokban, azért nem tér el ezektől. Ezek egyébként a képek borzasztóan tetszettek nekünk, azonnal lecsaptunk rájuk. És igen, a játék játékfőszerep, azok a robotok. Ezekhez hasonlók. Ők például nem képviselik hülyen a robot felhozatat, ami a játékban így előfordul. Ők kifejezetten ipari robotok. A jobb felső például betakarítással foglalkozik, a bal alsó például bányászattal. De hogy ezek a funkciók, ezek mire valók, és hogy mennyi van a játékban, erre kicsit később ki fogok terni. Fontos, hogy megjegyeznem, hogy a játék vizuális, megálmodásához, nagyon fontos volt, hogy mind végig szorosan ragaszkodjunk. A játékban felelhető terep, a játékban felelhető terep, illetve a robotok, a környezet, mind-mind száz -mind százalékban visszahozzák azt, ami a koncepcióban megvolt. Miután elkészült a sztori, elkészült a grafikai háttér, Ezután már csak minden más maradt, amit meg kellett tervezni. Három pillére építettük fel a játékot. Az első a harcrendszer, ugyanis mindenki harcolni akar. Lövöldözni akarják egymást, és igenis meg akarják ölni egymást a játékosaink. A második egy termelési rendszer volt, mert egyes játékosok nem ölni akarnak, hanem termelni. Bányászni, gyártani, visszafejteni. Tehát minden, ami a technológiával hozhat összefüggésbe. A harmadik pillér, amit nagyon nehéz definiálni, az a harmadik cucc ami politika, meg logisztika, meg pénzügyek, meg ilyesmi. Nagyon sokan szeretnek ezzel foglalkozni. Nem termelnek, nem lövöldöznek a játékon belül. Ők felvásárolnak, és eladnak, spekulálnak. És ezt borzasztóan ügyesen csinálják. Ennek a háromnak pedig nagyon-nagyon szorosan össze kell függni a játékban. A harcosoktól nagyon sokban fügnek az iparosok. Az iparosoktól a politikusok, és hát igen, ez egy örökkörforgás, amit igyekszünk fenn is tartani a játékban. A végtermék pedig valami ilyesmi lett. Középen az a nagy dög, az egy, az egy robot, ami, ez a kép a játékban található, ez a középen lévő nagy dög, az egy robot, az egyik játékos vezérel. Egész előnyes kép róla. Ez már... Ez már az akcióból egy kép. A középen lévő robotot azt az egyik játékosunk vezérli. A jobb alsó sarokban látható, um, mi csak overview-nak hívjuk, a jobb alsó sarokban látható lista szemlélteti azt, hogy végül is mennyien vannak egyszerre egy terepen. A pirosak azok mind ellenségek, lövik szegény játékosunkat, Az zöldek pedig a barátai. Tehát még egyszer mondom, ez egy. Ez egy olyan MMORPG, ami minden egyes pillanatban arra törekszik, hogy a játékosok szoros kapcsolatban legyenek egymással. Illetve amikor a játékosok nem terepen vannak, hanem benn bázisokon, akkor művelik az ehhez hasonló dolgokat. A jobb oldali ablak egy visszafejtő üzem, ahogy lehet látni például egy robotot akar valaki megkonstruálni, ehhez pedig vissza kell fejteni a technológiát, amit kinyert az idegenfajtól. Hű, egész ügyesek sokáig eljutott. Én nagyon tehetséges játékosunk volt. Azt hiszem kirúgtuk. Nem csak viccelek. Hogy, hogy, hogy miért is szeretik végül is a ezt a játékot? Az, hogy olyan technológiákat, olyan skiff igyekeztünk igyekeztünk beletenni, amik elérhető távolságban vannak. Ilyen fegyverek a régán ugye, ha olvastunk cikket arról, hogy az amerikai hadsereg már mágnes fegyverekkel lövi az ellenséges hajókat, harcászati lézerek, minden, ami a csövön kifér, elektronikus hadviselés, tehát az ellenséges adraing megzavarása, illetve mindenféle szkennelés. A pilóta nélküli járművek, a játékban vezérelt robotok végül is pilóta nélkül működnek. Az ember, amit irányít, azt a robotot, az távora egy bázisról vezérli. Tehát lényegében a játékban nem lehet meghalni. Valószínűleg ezért lesz az, hogy egész jobb besorolást kapunk a pegi listán. Intelligens anyagok például vannak olyan páncélok a játékban, amik képesek kifejezetten egy roncsolási típus ellen védeni, vagy megváltoztatják halmaz, halmaz állapotukat. Illetve a virtuális valóság, ugye az egész játék alapja egy virtuális valóság, ugyanis a főhős, aki az a játékos, az több tízezer fényévre van ettől az idegen bolygótól. És lényegében a földről irányítja ezeket a robotokat. Ugye ezt a virtuális valóságot is nagyon sok szkifi láttuk már. A komplex termelési rendszerünk is van. Ez kezdve a nyársanyag kitermelésétől, a finomításon át prototípus sorozatgyártás, újrahasznosítás. Tehát minden, ami a való életben is megtalálható, és ez szépen körbeforog, és ezt igyekezzük is fenntartani. Hogy milyen hosszú életit, már nem a miénk, hanem a játékét. Tehát hogy tudjuk elérni azt, hogy 5-10 év múlva is még létezzen perpétum? Az, hogy a játékosok szabadon tömörülhetnek a vállalatokba. A játék gazdasági alapja az egy klasszikus liberális gazdasági szisztéma. Jóforma mindenki alapíthat vállalatot, mindenki azzal foglalkozik, amivel akar, azt vásárol fel, amit akar, azt ad el, amit akar, azt lő le, akit akar, nagyjából mindig. Kifejezetten támogatjuk a versenyt, tehát ha úgy látjuk, hogy, hogy csillapodna a harc a piacon az egyes tárgyakért, akkor például bele tudunk nyúlni finoman az árakba, vagy... Vagy meg tudunk ritkítani például nyersanyagot, amit ha ritkán találnak meg, akkor ugyanak fölmegy az ára. És az egész piacra nagyon-nagyon hamar kihatással lesz. Az összes komponensnek fölmegy az ára, akkor a belőlük gyártott tárgyaknak is. A játékosoknak folyamatos kihívásokat és tartalmat kell adnunk. Ez úgy nyilvánul meg, hogy amíg a játékosok játszanak, és nagyon örülnek a játéknak, addig mi nem örülünk minden pillanatának a fejlesztésnek. A modellezők folyamatosan modelleznek új dolgokat, a szövegíró mindig ír új szövegeket, a szerverkóderek mindig kódolnak új dolgokat, illetve a játék folyamatos apró korrigálásokra szorul. nem említettem, ha előfordul például, hogy egy fegyver túl nagyot sebez, és a játékosok túl nagy előnyt szereznek ebből, akkor ezt kénytelenek vagyunk lecsökkenteni például ezt a sebzési értéket, hogy egyenlő bejöjjön ki a harca a játékban, és folyamatos pecsre szorul a játék. Mindig újabb és újabb javításokat kell beletennünk. Ez is egy nagyon fontos eleme a játéknak, hogy az ilyen MMORPG-nek, hogy sosem szabad elengedni a felhasználók kezét, ha azt látják, hogy nem igazán foglalkoznak velük, akkor el fogják hagyni a játékot. Amire még nagyon büszkék vagyunk, az, hogy pezsögök közösségi életünk. Ugye említettem, hogy a játékosok vállalatokat alapíthatnak. Okay. Említettem, hogy vállalatokat alapíthatnak a játékosok. Ezek megnyilvánulnak ingyém, vagyis játékon belül. Rendszeresen be is szólogatnak egymásnak, amiket moderálnunk is kell. Annyira elfajult már a játék illetve outgame vállalatok. A legtöbb vállat már csinált magának hivatalos doményt, ezen keresztül kommunikálnak egymással. Taktoborzásokat is tartanak. Borzasztó érdekes megnézni a fórumaikat, hogy mennyire komolyan veszik a játékot. Nagyon fontos a moderáció és a felügyelet. A troll tanítás borzasztó nehéz dolog. Legendák tennénk az irodában egy-két emberről, hogy hogy kellett fegyelmezni őket, hogy meddig feszegetik ezeket a Felhasználói és szabályzatba lefektetett dolgokat. Nagyon fontos a a játékmesteri, vagyis a Game Master stábunk. A, föl nagyjából minden pontjáról van már játékmesterünk, aki csak azzal foglalkozik, hogy pesztrálja az új játékosokat, illetve büntessen helyettünk, mert mi mondtam, a nap 24 órájában folyamatos felügyeletre szorul a játék. És egy sikeres MMO RPG mércéje, hogy a játékban előforduló valutát valódi valutáért meg lehet vásárolni. Büszke jelentetem, hogy a játékban lévő valuta a NIC, abból 1 millió nagyjából 6 dollár 35 centért megvásárolható. Köszönöm szépen a figyelmát, ennyi lett volna az előadás a perpétumról. Ha bárkinek lenne valami kérdése, akkor azt. Szívesen várjuk. Tessék. Nem merők, hogy kritikaként, hogy -e az e Ó, ezt a kritikát már nagyon sokszor megkaptuk, és ez nagyon-nagyon-nagyon bejáratott dolog, hogy az elmúlt egy-két évben hogy hasonlít az e online ra Az első kritika, amit szoktunk kapni, hogy a user interface, az nagyon hasonló. Erre általában azt a választ szoktuk adni, hogy a user interface az, az EVE Online pedig a Windows-tól nyúlta, ugyanis nagyjából az a legegyszerűbb és leglogikusabb felépítési rendszer, ami ablak elrendezésben működik. A harcrendszerre... A vállatra, Az összes ilyen közösségszerveti struktúra például a vállalatok egy más MMORPG-ben például gildek cégek formájában nyilvánul meg. Cégeket például nehéz lett volna a sztori szerint beilleszteni a perpétumba. Véleményünk szerint ez a játék mélységéből fakadó, ez szinte törvényszerű volt, hogy ez egyszer csak ugyanaz a, ugyanaz a játékos közönség van megcélozva, ugye? Tehát aki képes napi több órát abba beleölni, hogy a játékon belüli tőzsdét figyelje, az nem olyan, mint a wow a Vovosok Grind meg a farmoló hadserege. Tehát ez ugyanúgy egy réteg játék, mint az e-online. Ugyanaz a inkább 20 és 35 közötti életkorra lett belőve, akiket abból képesek a napjukban több csak erre áldozni, hogy figyeljük a tősdét, illetve csak a céges ügyeikkel foglalkozzanak. Tehát őket például nem igazán érdekli az, hogy mennyire színes, mennyire nagy, mennyire sok poligomból áll egy, egy űrhajó. technikai oldaláról? garga esetleg? kablám. Először is van padló. Ja, igen, ez nagyon... Ezt szeretjük kiemelni, hogy az Ivon online-ban én háromdímén össze, vissza, és unalmas, és nem változik semmi. Nálunk növényzet van, padló, épületek, stb., dombozat... Azért ezt ne felejtsük, hogy ez nem, ez, ez, ez nem egy átlagos különbség, de azon kívül, mit tudom én, a, a, a, az építkezés, nem, nem építkezés, én um, crafting rendszerünk, az sokkal komplexebb, mint az övék. Um, de én nem szeretem összehasonlítani, hogy a két játékot, a két teljesen másik irányba megyünk Arról nem is beszélve, hogy 600 ezer játékosról van szónál, meg, meg azért még nincs együtt Tehát így sok mindent lehetne mondani, de, de szerintem két nem... Valahol van, értem a hasonlatot, hogy honnan jönnek, de hogy, hogy nincs értelme összehasonlítani, most már úgy meg, hogy szeretnék mi is arrébb húzni tőlük nyilvánvalóan. Szóval ez egy kicsit ilyen Dávid és Góliát kör lenne. De, de rengeteg ilyen, ilyen különbség van. Csak abban, hogy, hogy maga a harcrendszer, tehát képzeld el azt, hogy mit tudom, van, Náluk két űrhajó, és bárhonnan lőhet, bárhol, mert nincsen semmi tereptárgy, ami akadályozza a lövést. Nálunk belehet bújni a fa mögé, be lehet bújni a domb mögé. Vannak fegyverek, amik kikerülik a dombozatot, mert nyomkövetős rakéta is átrepül fölötte, van olyan a lézer, az csak egyenesen tud lőni, ott belehet bújni a domb mögé. Szóval mit tudom én, van ezer egy dolog, amiben így tudunk különbözni, de, de ugyanúgy akár a, a, az egésznek a, a maga a politikai rendszer, sem ment még el arra a szintre, ami náluk már gyakorlatilag így, nem az aljának mondanám, de így, ott már azért nagyon durva ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen céges lopások, sikasztás, ilyesmi mennek a játékon belül, és teljesen valid, és izgalmas, és nálunk is voltak hasonlók, de, de nálunk, arról nem is beszél, hogy például ott ugye a, a, az ilyen csillagrendszereknek hasonlók, az egészen máshogy vannak fölépítve. Tehát most Nyilván egy olyan játékot próbálok összefoglalni nagyjából 15 másodpercben, amit mondjuk, mint a három hónap alatt eljutsz a negyedéig. Tehát, nyilván esélytelen a dolog, de tehát próbáld ki nyugodtan, és akkor majd utána mondhatod, hogy miben különbözik az ívtől. menj a messze. Igen, igen. Igen, így van. Mm. Ez adja a játék savaborsát, igen, igen, pontosan. Pontosan, ez a játék nem titkolt célja, hogy a játékosokat egymásnak ugrasszuk. Például a, a játék, ezt kihagytam például, amikor a sztorit fölvezettem, az emberiség alapvetően nem egy ö, frakcióként támadja meg ezt a... Nem, egyáltalán nem. Kifejezetten bátorítjuk a játékosokat, hogy egymás torkát vágják át. És ez nagyon jó tesz a játéknak. Pontosan. Igen, nagyon büszkék is vagyunk erre, hogy viszonylag hamar megtörtént az első kémkedés általi nagy cég lenyúlós dolog. A játék leírásában azt, hogy mennyire legyenek barátságosak egymással, ezt szándékolta homályosan hagytuk. És nagyon hamar megtalálták azt az utat, hogy hogy lehet egymást hátulról leszúrni. Nagyon-nagyon félnek. Mindig folyamatosan termelődnek újak. Sajnos, a játékmechanikájából törvényszerű újra és újra be kell adnunk ezeket a benszülötteket, akiket le lehet igázni, különben elfogynának a játékosoknak. Nem, nem. A későbbiek során egyébként tervezzük, hogy esetleg a játékos a benszülötteket segítheti, de ez, ez a közébben még nem valósulhat meg. Úgy van, átállok az indiánok oldalára. Cortez ellen. Hölgy, tessék? Nem emelnék ki kifejezetten erős pontot a játékból. Annyi minden, annyi minden elem összefügg egymással, hogy például a komplex gazdaság nélkül nem tudna, nem tudna igazából élni ez a vállalat struktúra, ami él a játékon belül. Vagy hogyha nem ennyire komplex a harcrendszer, akkor nem tudnának specializálódni ilyen-olyan irányba. Például nem lehet, csak harcos, az nem éri meg, mert a többiek erőnybe fognak kerülni. Hogy ha én igazán jó harcos akarok lenni, akkor ki kell választanom például a lézereket. Tehát annyira, annyira fragmentált a játék a felődési struktúrákat illetően, hogy nem, egyértelműen nem csak a cégekre van kihegyezve. Nem, nem, nem, nem. Voltak egyébként tendenciák erre, hogy amikor alábbhagyott például a bányászat, akkor próbáltuk ezt ösztönözni. Kedvezményesebbé tettük, több nyersanyagot tettünk be, megdrágítottuk a fegyvereket. Tehát ilyen apró pici gyeplőkkel mindig lehetett húzni a játékon, hogy meglegyen az egyensúly. De hogy igazából valamit ki akarnánk emelni a játékból, olyat, olyat nem, nem tervezünk. Minden együtt él.